Розділ двадцять перший, у якому йдеться про символ та про його надзвичайне значення, у якому Рейневан, запопавши на лихе, намагається виправити свою помилку і кров'ю змити вину, а збігне Волесницький єпископ Краківський змінює хід історії і робиться «Адмайорем глоріам. «Ось і смерть настає», – думав Персіфель Рахенав, марно намагаючись побороти голод, слабкість, і сонливість, які його охоплювали. Помру. Попрощаюся з життям тут, у цих диких лісах, без священника, без причастя, навіть без похорону. А де біляють мої кості, не знатимуть ні батько, ні мати. Чи зронить по мені, бодай, єдину сльозу прекрасна овка фон Барут? Чи згадає стугою? Ах, який же я осел, що не освічився її кохані, що не впав їй до ніг. А тепер уже пізно. Смерть настає, більше я овки не побачу. Кінь мутнув головою. Парсифель угоднувся у сідлі. Біль прошивий тим привів його до тями. Смердить димом, подумав він, і пожерищем. Щось тут горіло. За лісом уже рудки, озвався голос поруч. Вершник, якому належав голос, розпливався в затуманених гарячих очах Парсифеля у темну постать, невиразно і демонічно. «Там ти вже мав натрапити на своїх. Тримайся, просіки, і не випади з сідла. З Богом, хлопче. «Це той цирульник!» – згадав персіфель з усіх сил, надаючи по вікам опуститися. «Медик із дивовижно знайомими рисами. Він врятував мене і перев'язав. А ще кажуть послідовники гуса гірші за сироцинів, які не знають жалю і вбивають без ніякого милосердя. «Пане, дякую вам!» Богу дякую, і змов часом молитву за загублену душу грішника. Співали птахи, кумкали жаби, небом сонули хмарки. Серед лугів вилазся пшемша. Рейнван полегшено зітхнув. Занадто рано. Перед смолярною стояло вісім коней, в тому числі один гарний, вороний, і один надзвичайно красивий сивко. Зі стріхи піднімалася цівочка диму. Рейневан негайно розвернув коня. Ці вісім коней аж ніяк не належали Смоляреві чи тим більше Смердам. Біля сідал висіли сокир, чекани і булави. Їхні власники були військові люди. Рейневан збирався від'їхати тихцем, перш ніж вони його помітять, але було вже пізно. Зі стодолки вийшов тип типу бригантині. У руках він ніс оберемок сіна. Побачивши Рейневана, кинув сіну, гукнув. Зі стодолки вилетів другий, схожий на нього як близнюк, обидва з криком накинулися на нього. Рейнеман схопив арбалет, що висів біля сідла, схопився за корбу механізму, крутнув. Зубчасте колесо страшно заскриготіло. Щось хруснуло, корба відірвалася, вежіль зламався. Зламався його вірний арбалет, виготовлений у Нюрнбергу, провезений контрабандою з Польщі в Чехію, куплений шарлеєм за чотири угорські дукати. «Це кінець!» – промайнуло йому в голові, коли він пришпорював коня. «Кінець!» – подумав він, коли його стягували з сідла. «Кінець!» – не сумнівався він, коли лежав притиснутий до землі, споглядаючи блиск кривого шефського ножа. «Гей, гей, ближче, пустіть його, це свій, я його знаю». «Цього не може бути!» – подумав Рейневан, лежачи нерухомо і дивлячись у небо. «У житті так не буває!» Такі речі трапляються тільки в лицарських романах. Та й то не у всіх. Рейнован, ти цілий? Ян Коропатва, Зланцюхова, Гербаш Ринява. Я сам. Ой, Рейноване, недобрий тебе вигляд. Я ледве тебе впізнав. У компанії були й інші знайомі. Якоб Надобний, Ян Тлучимост, Литвин Скірмунд. І ватажок усього товариства руський отаман, незабутній князь Федір з острога, який зловісно свердлив рейневано пронизливим поглядом чорних очей. Що ти так очима від пики до пики бігаєш? нарешті озвався князь. Виглядаєш, боярина Данилка, того, що ти його на одрах ножем шмагонув, убили його словаки надвагом. Херго, твоє щастя, тому що він був злопам'ятний, а я не злопам'ятний. Хоч ти тоді водрах був на пакостів, страшенно на я тобі по християнськи прощаю. Пускаю вільно, не затримую. Але спершу випиймо за злагоду. Давай нам метку, Микошка, ну, за здоров'я. За здоров'я. А тобі, рейневане, так взагалі, то куди? витер вуса Куропатва. Питаю, бо може, з нами поїдеш. Я на північ. Рейневан волів не бути щирим. Поляк не дав відмахнутися від себе. «А куди конкретно?» «Велюнь». «О, таки нам же в ті краї. І з нами. У комітіві веселіше і безпечніше. Що, Федько, візьмемо його?» а «Ні, все одно. Хоч пускай іде. За здоров'я». «За здоров'я». Вони рухались на північ зеленою долиною Пшемші. На чолі їхав князь Федір Федорович Острозький з Острога. Луцький старостич. За ним на красивому сивому коні Ян Куропатва з ланцюхова герба Шринява. За ним Якоб Надобний з Рогова герба Дзялиша. Ян Тлучомост, який походив звідкись із Великопольщі герба Дзялиша. єже Скірмунт Литвин, рід якого зовсім недавно було вшановано прийняттям до польського герба Одровонж. А ха ці герба Яніна... Настільки сумнівно, що його кипкуючи перекручували на солонину. брати Мельхіор і Микошка Кунзьоли. Непевного герба такого самого роду і явно такої самої поведінки. Стан душі Рейневана був таким, що йому все було абсолютно байдуже, мало що його обходило. Однак деяке здивування, побачивши Остроського, він усе ж відчув. До нього доходили чутки і плітки, згідно з якими князь, котрийсь там уже раз поспіль був зрадив гуситів і запропонував свої послуги королю Сегізмунду Люксембурзькому, Це нібито мало місце рік тому. Тобто невдовзі після тієї бурхливої зустрічі в Одрах, коли дійшло до ножів. Подейкували начебто люксембуржець вирішив, що Федько – провокатор і наказав ув'язнити разом з усім товариством, котре його супроводжувало. Ба, подейкували – навіть про страту на ринку в пожоні. Об'явилися й очевидці, які описували екзекуцію з мальовничими подробницями. І ось на превеликий подив Рейневана страчені цілком безтурботно їхали собі зеленою долиною пшемші. В іншій ситуації Рейневан, можливо, би щось і запідозрив, може й замислився би двічі, перш ніж приєднатися до підозрілої групи. Але ситуація була не якась інша. Вона була такою, якою була на заході, з боку Глівіци і Битома в небо підіймалися чорні стовпи димів. Проте в селах, повз які вони проїжджали, не було помітно паніки, на лісових дорогах не було видно біженців. Населення, вочевидь, довіряло своїм князям Конрадові Білому і Казимірові зо Вірило, що ті захистять їхнє життя і майно, як не як саме з огляду на подібні обставини. Князі вибивали з людей Данину. І незалежно від того, якими в цьому сенсі були їхні справжні наміри, князі все ж справляли добре враження. що далі на північ, то більше відчувалася військова присутність. Раз у раз звідки здолинали гордовите сурмління рогів. Кілька разів вони бачили на обрії озброєні кортежі, які мчали чвалами з розгорнутими прапорами. Кавалькада Федька Острозького трималася малолюдних шляхів і лісових доріг. Завдяки чому за два дні подорожі вони не нарвалися на жоден військовий чи роз'їзд. Однак така небезпека весь час існувала. Рейневан попри збайдужіння, відчував деяку тривогу. Якби їх схопили солдати, то могли би повісити на першій ліпшій гіляці, а залишити земний паділ конкретно у саме такий спосіб, Мені трохи не усміхалося. Товариство князя, здавалося, нехтовили небезпекою. Острозький та його друзяки притримували коней у темпи лінивої ступи, позіхаючи або ж борючись із нудьгою дурними теревинями. «Гадіть на, товариство!» Якоб надобний обернувся в сідлі. «Та ж ми тут їдемо чисто тобі, як з легенди, брати слов'яни. Ляхрус і чех!» Ляхрус і німчук!» скривився Федько Острозький. «Де ти тут чеха бачиш?» «Рейневон із чехами знається», промовив Тлучимост. «І по балакає». «Федько лається по-мадярському, а він же не мадяр», сказав іззаду Скірмунд. «І Рейневон не німець, а сілезець». «Сілезець!» Федько сплюнув. «Значить, ні то, ні ся. З перевагою німця!» «А ти сам ким себе вважаєш?» Запитав Рейнивана Куропатва. А вам яка різниця? знизав плечима Рейнован. Ніякої? погодився Куропатва. Ну, я ж казав, втішився надобний. Чисто, як із легенди, лях рус і ніякої різниці. Агов, надобний. Як то воно було з твоїм братом інше? Правда, що він корливу соньку грав? Неправда, визвірився надобний. Брехня і наклеп. Безновинне Гелло наказав ув'язнити Йовхенцінах. І якраз тому я й пішов за корибутовичем у Чехію, наперекір королеві. За те, що він із Їнчею вчинив не по справедливості, гноючи його над дні ями начитого пса. Не брешеш, бо болали, що Їнче на Вавелі грав. Грав, визнав надобний, але не королеву, а й фреліну, з Чуковську. Котору? зацікавився Куропатва, який, видно, знався на придворних розкладах. Каську чи Елішко? Якщо так добре подумати, подумав надобний, то либонь бог. Наступного дня вони добралися до Люблінець, містечко розташоване при дорозі зі Севеже до Олесна, яка була важливим шляхом для товарообміну між Шльонськом і Малопольщею. Товариство потирало руки, і вголос тішилося думками про люблінецькі корчми і місцеве пиво. Однак на загальне розчарування Феді Ростроський наказав їм стати на привал далеко від будинків і суворо заборонив виявляти свою присутність. Сам у супроводі Яна Куропатви подався до містечка. Надвечір, коли вже зовсім стемніло, обіцяв повернутися на світанку. «Спочатку це все мало», – тривожило Рейнована. Решті-решт князь Острозький був витажком, авантюристом і найманцем на службі щоразу інших хазяїв. Він був замішаний у різноманітні афери і темні справи, які належало загоджувати потайки її в секреті. Однак через якийсь час цікавість узяла гору. Більше, що й нагода трапилася. Річ у тім, що товариство чхало собі на князіві заборони. Залишивши скірмон та Ірейнова настерегти табір, вони вирішили в напрямку ближніх сел у пошуках алкоголю, їжі та, можливо, сексу. Коли Скірмон заснув, Рейневан сів на коня і тишком нишком подався до Люблінця. По зануреному в пітьму містечку розповзя дим. Гавкали собаки, ревіли воли. Єдиним освітленим, причому сильно освітленим будинком був накритий очеретяною стріхою комплекс корчми, незважаючи на пізню годину, шумний. Гамірний повний людей. Рейневан досить швидко побачив сивого коника Куропатви, який був надзвичайно помітним, а біля нього вороного коня Острозького. Скрадаючись у темряві, він уже збирався наблизитися. Краптом під корчму з тупотом і брязкотом під'їхав досить численний кортеж, який супроводжував колебу. На подвір'я повибігали челядь зі смолоскипами. У колу світла, яке давали світильники, вступив, висівши з колеби, багато вбраний, поставний і дуже чоловік лицарської зовнішності. На сходи корчми, щоб його привітати, вийшов товстощокий чоловік в обшитій соболями шубі. що молодший, так само лицарського зросту і статури. Рейнман зітхнув. Він знав обох. Гостем був Конрад, єпископ Процлова. Тим, хто зустрічав, Збігнев Олесницький єпископ Кракова. Єпископи, обмінявшись привітаннями, увійшли всередину. Озброєний ескорт і пахолки зі смолоскипами утворили навколо будинку щільний кордон, Ністрільці стрільці пішли, щоби патрулювати поблизу. Рейневан, погляджуючи коня по храпах, відступив у темряву. Треба було вертатися про те, щоб підкрастися і підслухати, про що достойники розмовлятимуть. Годі було й сподіватися. «Польські мрії!» Сказав вроцлавський єпископ. «Польські мрії, Прошлянськ!» Нарешті вилізло шило з мішка. Яретики, апостати та їхні союзники, польські відщепенці, сплюндрували ретиворське князівство, спустошили Козельську землю, спалили крапкові цепджех та уязд, пограбували та зруйнували монастирці старціанців у Ємельниці, напали на битом, Тепер йдуть нагліві цієтошек. А на кордоні стоїть польське коронне військо, готове до збройної інтервенції та анексії Верхнєшльонська. А ти, краківські єпископи, замість того, щоб у Кракові накладати анафему на короля язичника, замість того, щоби палити на вогнищах шефранців, збонських, мельштинських та інших польських поплічників Єресі, домовляєшся зі мною позустріч, Хочеш вести переговори, укладати договори? Які? Про що? Рік тому я сказав твоєму послові Бнінському Лодзіцеві, що про польську інтервенцію не попрошу. Ніколи. Польське військо не війде у Шльонськ, поки король Владислав не дасть наказу. Ото ще мені гарантія. Я гело, старий гриб. Слухає те, що йому надсідять у вуха. Факт, погодився Збігнев Волесницький. А ці усі, в тому числі покровителі Єресі, руські скезматики, та ще ті, хто радий був би бачити Литву, відірвану від Польщі. А ваш король Сигізмунд Люксембурзький допомагає їм, дратуючи Ягела обіцянками корони для Вітольда. «Король Сигізмунд може роздавати корони кому захоче!» Гордовито підняв голову Конрад. «Зможе, якщо стане імператором». А щодо цього немає жодних гарантій. Наразі король Сегізмунд заради своїх партикулярних і короткозорих інтересів наражає Вселенську церкву і місію, яку церква має виконати на Сході. Місію християнську, цивілізаційну та євангелічну, Місію, яку має виконати Польща? Місію і вибраний народ, оплод християнства? Ти грішиш пехою, збишоку. «Польською пихою! Місію, про яку ти говориш, з таким самим успіхом виконає король Вітольд!» Краківський єпископ встромив руки в рукави шуби. «Коронований король Вітольд нічого не виконає!» – відповів він. «Його не обходить ні місія, ні Рим. Його обходить тільки і виключно влада. Апостольська столиця про це знає, а тому не дасть санкції на коронацію Вітольда». Апостольська столиця знає, що на Сході вона може опиратися тільки на Польщу. Тільки на Польщу може покладати надії. У боротьбі як зі схизмою, так і з ярисяю. І хто ослаблює Польщу, руйнуючи її унію з Литвою, то є ворогом не тільки Польщі, а й церкви. Пеперішньому Пепі ворожбити дають неповний рік життя. А його наступник може менше любити поляків а надто якщо переконається, хто є істинним християнином, хто таємно підтримує єретиків і постачає їм зброю, а хто бореться з ними – зі зброєю в руках, нищить їх вогнем і залізом, аби остаточно покласти край єретичній мерзоті? «Ага, ви готуєте хрестовий похід! Знову?» – негайно не здогадався Олесницький. «Ви так спішите дістати по шиї?» Адже чехи знову видоблять вам шкуру. Знову будете втікати звідти переполошені, згемблені і осоромлені. Скомпрометовані перед усім християнським світом. Та почніть же ви врешті-решт думати. Тим, що так дозволяєте ретикам узяти над собою гору, ви їх тільки посилюєте. Це ви їх посилюєте. Ви, поляки, вашу підтримку, якби ви разом з нами виступили. «Якби це від мене залежало», – перебив краківський єпископ, польське військо, вступило б у Чехію вже завтра. «Я ненавиджу Ярсь і був би радий бачити її приборкану. але доводиться рахуватися з громадською думкою. На думку громадськості чехи – це слав'яни, вони брати, а в братню країну не входять з військами. Вокс-популі, вокс-деї». Голос народу – голос Бога. Латина. Польська інтервенція в Чехії була би політичною помилкою, наслідки якої важко передбачити. Ну тож, польської інтервенції в Чехії не буде. Зате буде в Шльонську, так? Не буде, поки Ягела не дасть наказу. Я, єпископус Крекковінсіс, роблю все, щоб не дав. Роблю все, щоби стримати і приборкати про гусицьку партію. Допоможи мені в цьому, єпископи Врослава плинувши на люксембуржця, щоби він перестав під'юджувати стосовно справи Вітольда та корони для нього. «Чого ви хочете?» розвів руками врославський епископ. «Адже з Вітольдом ви вже дали собі раду. Хитро переловили послів, які везли для нього корону. Обвели короля Сегізмунда навколо пальця. Вітольд задовольнився орденом дракона і змирився з фактом, що Магнус Дюкс це вершина його кар'єри. Великий князь Латина. Вітольд не змирився і не змириться. Люксембуржець знав, що робить, коли відкривав у Луцьку, ту переповнену амбіціями, скриньку Пандори. Тепер Вітольд не зупиниться, поки не відірве Литву. Він – загроза для Польщі. Найбільшої загроза для Польщі, фиркнув врослевський єпископ, Я самі поляки. Завжди так було і завжди так буде. Але я готовий до переговорів. Однак переговори – це доудес. Дам, щоб і ти дав. А ти нічого не хочеш дати. Ні в чому не бажаєш поступатися. То як же ним бути? А в чому я мав би поступитися і що отримав би взамін? Ти щось даси, і я щось дам. Клара Пак та Боні Амічі. Коли домовленості чіткі, дружба міцна. Латина. Послухай, Краківські єпископи, майбутні кардинали, пастирю вибраного народу. І якщо ти залишиш у спокоїш Льонськ, я залишу тобі схід, і венелічну місію, і навертання схизматиків. Дам тобі бути оплотом. Вітольти, справді вам шкодить, він поре те, що ви так довго і працювати ткали. Тобто він і справді є загрозою. І залишатиметься нею поки живий, поки живий. А якби так, він перестав жити рептово і несподівано. Олесницький якийсь час мовчав. «Мені про таке слухати не гоже», – врешті-решт відповів він. «Аж ніяк не гоже. Крім того, суто, теоретично, я вважаю, що старання були би даремними. Вітольда занадто добре щоб щоби замах міг виявитися успішним. Отруїти його теж не вдасться, його послуг численні литовські чернокнижники, він постійно п'є живу воду з таємних жмутських джерел. Він не чутливий до отрут. До відомих отрут, виправив його Конрад. Тільки до відомих, бо існують і невідомі, такі, про які не чули навіть у Венеції, не те, що в якісь там її парбариській жмуді. А як кажуть, і гноті нуле куреці морбі. Не можна лікувати нерозпізнану хворобу. На місці князя Вітольда я був би дуже обережним, бо якщо ми домовимося, він може не прожити і року. А ми домовимося? А ви не дасте польському війську війти в Шлянськ? Не підтримайте гуситів. Волошика і Корибутовича. Ці речі у короля Польщі я не він. Справді, обалакують різно. Каже, що ви, не вагаючись, можете вилити Ягела. Можете навіть накричати на нього. Нічого нового, польська церква завжди смикала за політичні нитки. І ти мене не переконаєш, що перестала. А ще ж у Польщі є шляхта. Землевласники, стан і народ. І з ними король теж мусить рахуватися. Якщо не і єпископи Збійневе, Клара Пак та Бонія Мічі і взамін за дружню послугу, яку я вам надам, у справі Вітольда, ви зробите так, щоб Польща перестала підтримувати гуситів. Мало того, щоб вони стали в Польщі викликати огиду, щоби стали зненавидженими усіма від короля й до найобогішого смерда. А не підкажеш, яким способом. Ти ж такий мудрий. «Тепер уже мені слухати не гоже», – розрегутався Конрад. «Змови, провокації?» Таке не личить духовній особі, простому працівникові господнього виноградника. Новини з Франції, збившоку сподіваюся до вас, також доходять. Відомості про Йоганну Дарк, яку звутьла Пучелла. Про те, що вона визволила з-під облоги Орлеан, що розбила англійців під пате, що привела до коронації Карла VII у Римському соборі, що взяла в облогу Париж. І що з цього випливає? Започали це символ, а символ понад усе. Не можна недооцінювати його значення. Послухай ще одну причу. У 1426-27 роках гусити вчинили два чергові походи на Ракуси. За першим разом напали на цистерціянський монастир у цветелі, за другим на конвент в Альтенбургу. Як це в них заведено, помордували чинців, монастирі пограбували, підпалили. Скажете, нічого нового? І помилитися. В обох монастирях чехи розбили надрузки органи, розкололи на дрібні уламки дзвони, вщент розтрощили вівтарі. Фігури порозбивали, бо повідбували їм голови. Святі образи осквернили і посікли мечами. Подібні іконоклазми вони вчинили у баварських монастирях у Велербаху і в Шенталі в 1428-му. І в тому таки році у Шльонсько. І що? Символ. Під час війни всі вбивають, палять і грабують. Це нормальна і буденна річ. Але тільки посланці диявола відбивають голову у фігурі святого Флоріана, мастять ївно образ святої Урсули і рубають на друзки прославлену чудесами П'ято. Тільки слуг Антихриста підіймають святотацьку руку на символи, а посланці Антихриста огидні та зненавиджені усіма, від короля до найобогішого смерда». «Розумію», – кивнув Збігнев Олесницький. «І визнаю, що ви маєте рацію стосовно символу. У мене навіть є для цього люди», – усміхнувся єпископ Рослава. «Знята прямо з шибениці відбірна шайка». «Готова на все, на кожен символ, який покажуть. Тож тобі, єпископи Краківський, залишається тільки показати. Ми розуміємо один одного?» «Розуміємо. Ну то як? Воду укладено? Кларопак та Боня Міча? Збишику відповідай! Клера та...»